sumamos triste no episodio de hoxe trataremos un traballo que de arquitecturas en fronteiras levamos traballando moito tempo que é a unidade eléctrica dereito a hábitat nela se aborda a problemática do dereito a hábitat desde unha perspectiva interdisciplinar e un pouco relacionado co contorna da nosa realidade e eh, trataremos un pouco de explicar como traballamos con esta unidade didáctica, como se desenvolveu e cales son as diferentes perspectivas que se tiveron lugar con ela. A idea do episodio é contar a experiencia que se tivo en diferentes centros eh, executando esta unidade didáctica e ver tamén posibilidades que dá para que se poda aplicar en outros institutos ou centros de educación primaria. Comezaremos cos contidos do programa, vendo as novas, despois trataremos o tema na que contaremos tamén con o social que foi a cooperativa que desenvolveu a unidade didáctica e para rematar a senda cos diferentes eventos pindeiros para desenvolver. Así que un pouco de música e comezamos. Habitando, o falangullo de arquitecturas en fronteiras Galicia. Eu vou dançar cando eu sinto algo dentro No grupo de cooperación internacional, hai uns meses comentábamos a visita que nos fixo a Guatemala Save the Children. Interesabanlles a escola de María del Mar ou o Instituto del Rosario, que se atopaban en plena construción, para exemplificar a construción de escolas seguras. O resultado desa de e outras visitas ao redor do mundo xa está dispoñible. Unha páxina web repleta de documentación audiovisual escrita sobre boas prácticas á hora de construir este tipo de edificios. ASFE participa nos cinco vídeos que acompañan cada unha das fases preparación, planificación, deseño, construcción e mantemento que se deben abordar á hora de construir un centro educativo con especial protagonismo no segundo e o terceiro. Foi para nós unha honra colaborar con Save the Children e a Global Alliance for Disaster Risk Reduction in the Education Sector. Esperamos que a iniciativa consiga a difusión que se merece. No Grupo de Educación para o Desenvolvemento, o pasado mércoles participamos nas treceabas xornadas interculturais do Conselho de Cangas do Morraza, propoñendo unha actividade para centros escolares. O IES Rodeira e o Compañía María realizamos un videoforum cos documentais impulsados por ASFES para o alumnado de terceiro de ESO. o Grupo de Voluntaria de Formación... Organizouse para o resto da demarcación de ASFE Galicia un encontro para repensar todas as persoas implicadas á formación dentro da entidade. Durante esta sesión traballamos o noso soño a longo prazo. Gustaríanos que a ASFE ses algún día centro de formación sobre o hábitat e reflexionamos sobre os primeiros paseños que deberíamos dar para conseguilo. Agradecemos ao grupo este tipo de espazos de reflexión, consunta, que son moi precisos para a organización. Hay un lugar más allá de las nubes donde los observadores escudriñan las estrellas. Hay un lugar más allá de la atmósfera donde los intrépidos ponen a prueba sus límites. Hay un lugar más allá de la Tierra donde los visionarios sueñan con explorar. Hay un lugar más allá de la galaxia donde sólo llega la imaginación. Únete a Radio Skyra, el podcast sobre el espacio, la ciencia y otras curiosidades. Levamos xa varios episodios falando da unidade didáctica Dereito ao Hábitat, coa que traballamos nos centros escolares e pensamos que podemos adicar un episodio a desenvolver o seu contido para que todos e todas coñezades do que estamos a falar. A unidade didáctica desenvolveuse no ano 2013 enmarcada nun proxecto de educación financiado pola Xunta de Galicia. A cooperativa galega Hábitat Social foi a súa autora estando asesorada en todo momento por Ana Sánchez, profesora de Ciencias da Educación e polo Grupo de Educación ao Desenvolvemento de ASFE. Queríamos preguntar ás persoas que estabades ao inicio deste, desta idea por que xurdiu realizar esta unidade didáctica. Naquel momento, Arquitecturas en Fronteiras estaba a desenvolverse a traballo en centros educativos a través de diferentes materiais que tiña sobre objetivos do milenio. E víamos a necesidade de todo o traballo que se estaba a desenvolver aterralo ou poñer en relación co dereito a hábitat que tiñamos na nosa contorna, non no únicamente En, en países do terceiro mundo ou en contextos eh, diferentes, senón tamén analizar a realidade que teñamos eh, na proximidade. No? De, debido a eso, dese de proxecto de educación para o desenvolvimento financiado pola Xunta de Galicia, se vira a necesidade de elaborar un novo material didáctico que poder levar aos centros, no que eh, se repensase un pouco a temática do dereito a hábitat, que dende aquela seguimos traballando, e a través dunha serie de dinámicas e metodoloxías que fixeran eh, reflexionar o alumnado que participaba nos institutos sobre, sobre esta dinámica. A través disto saliu unha convocatoria, cuns términos de referencia, no que se solicitaba pues, unha, dif, unha metodoloxía e unha proposta para desenvolver a unidade didáctica e, entre as que recibimos, a, se escolleu a de hábitat Social para desenvolver esa unidade didáctica da que falaremos oxe. Temos a sorte de ter aquí con nosa Carolina Iac, persoa membro desta cooperativa que participou na elaboración dos contidos. Que tal, Carol? Moi ben, gracias. <risas> Queríamos preguntar, entre outras cousas, como foi o proceso de xestación da metodoloxía da unidade didáctica? Canto tempo durou e como leváxedes? <risas> bueno, pois pues, eh, a verdade é que foi un proceso bastante longo, non? Eh, Dende momento que decidimos presentarnos e tal nos pareceu unha proposaxe moi suuxxerente. tamén porque bueno, nos, en concreto nos eh, motiva un montón o tema das cartografías como maneira de bueno, pues de plasmar no papel ¿no? ou virtualmente os temas do territorio e do hábitat, de todas, toda a complexidade que, que pode ter. Entón, pois a partir de aí comenzamos a pensar un pouco en que tipo de dinámicas se podían facer cos, cos chavales para que fora algo interesante para eles, que pudieran facelo de maneira individual, tamén colectiva promover un pouco ese acercamento, esa reflexión en torno a este concepto do dereito a hábitat que, que non é moi normal tratarlo nas, no, no, no currículum da escola non? E, bueno, eh, sempre co asesoramento de, de Ana Sánchez e de Sole, aí estiveron botándonos unha má. Pois empezamos a, a ver un pouco como, como poder tratar eses temas dunha maneira que fose tamén eh, significativa para, para os rapaces. Sí, a verdad que foi un proceso bastante longo, e eh, no cal un dos dilemas que se vos plantexou foi o tema da, das imaxes. No? Nos tiñamos moito, moito... Queríamos ter moito coidado co tema do, do currículum oculto. non eh, Perante a... O reto que vos propusemos de, perante as imaxes, contanos un pouco como chegaste a incorporar o que o material gráfico e eh, como foi todo o proceso hasta a conclusión final das imaxes que contén a unidade didáctica. Mm. Pois queríamos que a que, que, bueno, que actividade consistira nunha parte como máis persoal ¿no? de cada unha da, dos, do, dos alumnos. E despois que houvera unha parte máis común na que se poides debatir e reflexionar entre todas sobre os, o, as conclusións ás que tiberan chegado. Entón, eso, eh, básicamente se trataba de facer unha reflexión sobre o hábitat no que, no que viven E identificar pois, aquelas problemáticas que, que veran o que xes gustaba o que non lles gustaba como unha maneira de facerse conscientes das diferentes situacións que compoñen o que é o hábitat, non? De, de ver un pouco, de analizar esa complexidade e de identificar cales son as cousas eh, positivas e, e negativas, non? tamén coxetivo de de conscientes de que, de que o hábitat é un dereito para todas as persoas, non? E que tamén está o dereito de construir ese hábitat entre todas. En canto ás imaxes, pois inicialmente tratamos de buscar imaxes reais, non, fotografías e tal, para poder identificar esas problemáticas, pero ao final, bueno, pois chegamos á conclusión de que queríamos proponhelas nos, non? nos pareceu máis máis doado, pois proponhel estas eh, imaxes ademais tan bonitas que nos fixo Jaime e Zaguirre e, bueno, ao final, pois resultaron bastante interesantes Quería sair do cliché, non? de cara foto, para que fora <risas> sí, un pouco un pouquinho máis especial non? Mais... e ademais é moi versátil, non? a hora de exponernos centros de calquer lugar de Galicia, non? porque mm ten unha parte de urbano de rural, é un xogo bastante bastante interesante. E unha cousa tamén que permiten as imaxes é que calque idade se pode adaptar moi facilmente, non únicamente con fotografías, senón os debuxos son adaptables tanto a primaria como a secundaria sen problema. Claro, como comentaba del tema das imaxes, realmente se aprendizaxe era significativa para que fóra seu Os rapaces eh, selle susire, ¿no? cos gráficos de, de Jaime, pero despois eles son capaces de extrapolalo a, a súa contorna independentemente claro. da... Claro, sí, esa era un pouco a idea, ¿no? que, que a través desas de, de imaxes que se suxerían que foran capaces de, de facer esa reflexión, esa análise na súa contorna máis próxima Para que, lle fora, pois eso, para que lle fora significativa. non? Sempre que, que te enfrontas a un proxecto, tes unhas expectativas de cara ese proxecto. As expectativas que tiñades a afrontarvos a este proxecto cumprironse ao final ou superastes esas expectativas ou... Pois, a ver, a verdade é que foi complicado o proceso, como xa comentaba antes, porque foi longo, dimos un montón de voltas, tivemos bastante asesoramento e aprendemos un montón eh, no, no proceso, durante o proceso, non? Non somos tan conscientes eh, na práctica porque non estamos impartíndonos, pero bueno, un pouco polos comentarios que nos fan as compañeeiras de ASE, pois sí que, sí que parece que é interesante non para o alumnado, para os profes e tal. e eh, bueno, Po pois nos motiva un montón e eh, estamos moi agradecidos de poder ter participado aquí. G: Nese sentido, sí que estamos moi contentase eh, e incluso pois pues, eso superamos as expectativas que, que tiñamos. ¿sí? <risas> Elando a esta última resposta que nos acabas de dar, que agardaba dos receptores da unidade didáctica a hora de recibila? O sea, como respostarían a esa unidade desde o vosso punto de vista? Eh, bueno, pois pues, eh, a nos nos gustaría que a acollida entre o profesorado, que é un pouco para a quen está dirigido, Que xe fora útil, que xe fora interesante, sin de traballar, de manexar e, e ao final, pois, que, que sirva para realmente transmitir ese concepto no? de doderito ao hábitat, de todo o que está ao redor de iso, aos rapaces de, de cuarto a eso unha pregunta sobre todo como se estrutura non esa unidade didáctica para o profesorado, porque creo que se se en dúas sesións, como van cada unha e demais Pois pues, eh, a estrutura que se pensou foi unha primeira parte na que bueno, se fai unha presentación da, do que é a unidade e o contexto no que se vai a traballar pois pues se profundiza nun, nun tema máis máis técnico que é a ferramenta digital, o crowdmap para que sepan como utilizala E despois se facía unha enquisa de coñecementos previos, que chamábamos, con conceptos básicos de, de, que coñeces do dereito ao hábitat e tal, para saber de onde se partía. E, a continuación se facía ese traballo individual de cada alumno, de cada alumna, na súa contorna. non e, Se proponía que fixeran unha serie de, de fotografías, de imaxes, no seu hábitat máis próximo, e que a partir de aí, pois analizando, me explicasen un pouquinho o que lles gustaba, o que non elles gustaba, o que lles parecían, o que elles userían, esas imaxes. E a continuación, o subían a ferramenta, e por último se ponían en común entre toda a clase. ¿no? Se facía así unha reflexión entre todas as persoas para, para promoverse de debate. Pois agradecemos a Carol que dedicara este ratiño para falar con nós de como foi a súa experiencia desenvolvendo esta unidade didáctica e agora o equipo de voluntariado de ASFE Galicia que foi quem levou a parte práctica vai comentar algúnas das experiencias destes tres últimos anos levando esta unidade didáctica aos centros escolares. Moitas gracias por vir, Carol. Moitas gracias a vos. Gracias. Retomando un pouco a resposta de, de Carol sobre o que agardaban para alumnos de profesorado, cando empezamos a impartir a unidade didáctica unha das cousas que nos, que nos sorprendeu foi que moi todo alumnado que participaba, despois falando co, co profesorado que de do centro e que estaba continuamente con eles, e dos que máis participaban eran alumnado que na aula eh, estaban desmotivados ou que traballaban pouco. ¿no? entonces eran moitas veces eh, dos que facían máis fotos, e moitas veces, aínda que non fixeran fotos, ainda que non fixeran ese traballo previo, na xornada de debate, sí que tiñan unha opinión formada sobre, sobre o tema, sobre a súa contorna, sobre o de dereito a hábitat, e moitas veces esta opinión deixaba sorprendidos os propios profesores, non? que non, non esperaban deles unhas reflexións como eh, daban. Non? Incluso a día de hoxe, algúns compañeros que teño eu no centro educativo no que estou todavía siguen impresionados coas respostas que lle daban o alumnado fai dous anos. alumnado que aquela daquela pois, tiña pouca participación ou que non esperaban unhas respostas tales, pois daban unhas respostas moitas veces de, de madurez ou de reflexión bastante curiosas. Non? Por exemplo, temas de accesibilidade, temas da memoria histórica co nome dos viarios. Dicir, cuestións que moitas veces eh, non teñen cabida nas aulas, pero cando se lle da P aparecen e, e collen moita forza. Son algúns dos puntos así que, que recordo agora de alumnado ou de profesorado que participou na, na unidade didáctica e que nos contaron un poquinho cal foi a súa experiencia. Sí, tamén cabe salientar o, o, o feito de que que moitos do das persoas que estaban na clase convivindo durante todo o curso non eran conscientes da, da realidade de cada un da, das persoas da clase. Non? Entón tamén se xenerou como un espacio de compartir un pouco dun pedaciño de cada unha das persoas que non era velado durante a clase e, bueno, sempre surdían os típicos comentarios de risas e demais pero sí que había como certo respecto non a comentarios do que se vía por cada unha das ventas de cada un ou mesmo das necesidades de como iban saindo as necesidades básicas que de cara ao debate con respecto ao dereito hábitat era moi, moi interesante porque non era algo que fora pouco dinámico senón que iban surdindo dunha maneira bastante natural entón eso sí que é un dos aspectos que creo que, que a unidade áctica facilita facilita bastante Outra cousa, tamén, eh, que de agradecer eh, que todo o apoio que tivemos do Proxecto Terra, para darnos os contactos, sobre todo nunha etapa inicial con todos os centros, eh, e a partir de aquí, pois, toda a colaboración que se fixo co Proxecto Terra, co Plan Proxecta, de incorporar todo o material que se fixera na unidade didáctica, de poder levar os centros. E outra cousa que moitos centros atopaban dificultades era coa propia plataforma web, non? Eh, co Crowdmap, que é un mapa colaborativo, non? que se empieza, se poden localizar fotografías, a desenvolver na aula entonces debido a eso dende Arquitecturas en Fronteiras no, no nos últimos tempos se desenvolveu un pequeno videotutorial que explicaba un pouco como se desenvolvían ainda así, sen a propia plataforma, eh, durante estes tres últimos anos houbo centros que o que fixeron foi recolectar as fotos en papel facer un colás, facer debuso sobre a súa contorna De todo, esto, todo este material sirve para empezar a reflexionar sobre, sobre o dereito hábitat, non é únicamente a través dunha fotografía e dunha ferramenta web, que está ben, que nos permite ver os puntos e ver onde está ubicada cada persoa, senón tamén, moitas veces, a propia unidade didáctica é un mero recurso para ir máis alá e poder utilizála eh, complementada con moitas outras cousas. Non? Sí, a verdade é que a versatilidade é bastante amplia a nivel non solo de, de ferramenta, da propia ferramenta en, en, en sí que é a guía do profesorado, non senón o tema de poder traballar as distintas competencias básicas que agora están tan en boga dentro do currículum da educación da secundaria é como é un tema bastante transversal. Non non era só un tema que se traballase en, en xeografía, senón que o profesorado de distintos departamentos pois xeagaban á unidade didáctica dun seito bastante natural. Entonces, tamén é certo que dentro do que cando se incorporou o proxecto Terra lle deu un pulo bastante amplio porque non deixan de ser temas que teñen moito que ver, pero a versatilidade de poder traballala de distintas formas, creo que é un dos acertos de enfocalo como guiado profesorado máis que máis que do alumnado. Eh, creo que eso sí que é de recoñecer. Realmente, eu penso que na, na posta na aula se amplía, non? porque traballan ademais un elemento moi fenomenolóxico, como é o propio ambiente de, de, da persoa, que, que pensa, que lle gusta, que non lle gusta, que certos aspectos, e despois os traslada Há unha ferramenta como eu Cro que é bastante eh, diital, non e incorpora como di distintos ámbitos do proceso de aprendizaxe do alumnado e é bastante agradecida,. É a nivel temático e que surdiron unha chea de, de temáticas. Incluso coa plataforma, nos primeiros centros nos que hai fomos había o comentario por parte do alumnado do centro de que se existía aplicación para facer directamente a fotografía, como se fose Instagram ou así, para colgarla directamente, cousa que a plataforma non permite, pero bueno, existía como esa motivación de, de paso que vou ao sitio, fago a foto, eh, ubicala e eh, colgarla no sitio. ¿no? A propia plataforma non o permite, pero sí que permitía pues, facer a fotografía e despois buscar a través dun mapa cal era o sitio no que, no que fixen a fotografía. ¿no? Eu penso que unha das cousas que máis me gusta e chamame a atención a hora de ir aos centros é como a facilidade que tenga unidade didáctica para adaptarse a cada lugar concreto. Entón, tivemos a sorte de ir a moitos lugares de Galicia en cada sitio especial porque xorden os temas propios dese de lugar. Entón, fomos a sitios urbanos, grandes cidades, a pequenas vilas no interior, na costa. En cada unha, os rapaces e rapaces reflexionan sobre... Problemas ou situacións que teñen moi, moi cerca. Entón, penso que é un acerto esta adaptabilidade que, que ten. Bueno, Como dixo antes, Carol, tamén é esa aprendizase significativa, non? que realmente é a que queda máis incorporada o alumnado, é a que ten mai, maior resonancia, como comentaba tamén Alberto, non de que pasados dous ou tres anos, eh, se volve a analizar de, da repercusión que tivo como se recordan das actividades que se fixeron. co Eso para nos realmente é bastante nutritivo, penso. Algo que falábamos antes con Carol de hábitat social era o tema do, dos debusos, non? na propia unidade didáctica ou guiado-profesorado. O que usamos normalmente é facer primeiro unha pequena explicación de que é o hábitat natural, de que é o hábitat humano, e para eso están moi cómodos os propios debusos que traen non dignidade didáctica e sempre os utilizamos como ferramenta de apoio no? incluso con cos propios debusos temos unha anécdota que non ocurriu ao longo deste ano que o mellor Charlie nos pode contar como como foi Si, sí, bueno os debusos cada un ha analizado desde o seu punto de vista no? eh, unha, unha actividade un raparigo pois Chamaba a atención un monicre que estaba sempre na mesma posición, es chovía estaba na mesma posición, pero quitando eso, pois pues, foi curioso que sostamente as imaxes pois pues, aparecen diferentes situacións, non, do, do hábitat, sobre todo humano e dunha cidade ou dunha vila, non? Entón aparece pues, un día de chuvia, un día de feira, un día de, eh, de traballo, un sábado, un día de, de, de diferentes situacións, ¿no? Este rapaz, que creo que era de primaria, se sorprendía porque se fixara nunha persoa que estaba ali, nun monique que dibuixado, e que non se movía, que sempre estaba na mesma posición. entonces decía, ui, sí que se move un pouco, pero case non se move, nin que chova, nin que non chova. Entonces, únicamente se pisaron en Monique que fue como algo por pero eso como... Incluso se, se creó una historia en torno al Monique que este, uh -huh. que sí que estaba esperando al bus. Mira, sí, ahora aparece el bus, pero oh, se fue el bus y no, no coge el bus. O sea, se montó una historia y... Y bueno, esto es lo que lo que comentaba Alberto. Este es uno de los rapaces que, que después la profesora comentó unos que... Na clase, pois, por pouco participa ou é motivante que rapaces así que non están na clase normalmente interactuando na, nas actividades, pois, que non actividade deste de, de tipo, pois, que se motiven. Inda que se xa cumóni cre que do debuxo, non? Uh -huh. Temas que vimos que sempre saían ao longo de todas as sesións. Eh, foron temas como a participación É bastante significativo Que non se ven con voz para participar Que non vai con eles Que non teñen dereito a opinar É un pouco no debate que se fai posteriormente Pois sempre Dende a unidade didáctica como guiábase Para intentar alentar aos rapaces e rapazas Pois a que teñen ferramentas Para poder opinar e participar Na construcción do, do seu hábitat Outros que tamén soen sair, eh, temas de patrimonio, sobre todo aquí máis nos, nos centros rurais. Eh, claro, bueno, cando os rapaces e as rapazas póñense a falar, pois coñeces a historia da túa súa familia. Entón falan dos moinhos, dos cabazos, das rotondas. Entón, bueno, eu lembro especialmente dunha rapaciña en Arteixo que a casa da súa aboa e a ser derruída cando construíron bueno, unha mega rotonda que hai para acceder ao polígono industrial, entón a rapaza dixo que sí, que lle pagar, e que, bueno, que expropiaban a súa vivenda, pero que ian pagar, pero que a súa aboa ninguénlle iba a poder pagar en cartos os recordos que tiñan esa casa. E quedou así, e, e finalizamos un pouco con iso a, a sesión, e, bueno, eu teño ese recordo aí marcado. Despois tamén comentaba Charly o tema do feísmo, tamén é un que saen normalmente si, sí, é bastante curioso eso, que xa teñen a catalogación do feísmo o sea, todos en todos os centros, ou casi todos hai alguna fotografía se si non son varias pois unha mínimo hai que poña eh, feísmo definiendo a fotografía casi sen sen definir o que hai eh, xa pon, esto é feísmo entón, aí xa entramos no, no debate des, do, do feísmo, no? do que é considerado feísmo para eles ou que é considerado para outros o feísmo. Pois. Normalmente, a concepción que teñen é, é a que lles inculcaron. No? Desde o que acuñou ese término, que as cousas pois descuidadas ou feitas de primeira necesidade pois eles xa o ven como xa están adaptados a ese termo que adoptaron do, do que o inventou non? que se ve nos medios igual tamén que o tema de ocupar que sempre lle bueno, sorprende moito cando se propón a unidade didáctica que pensemos outras formas de acceder a unha vivenda todo de inicio sempre compra boa lugar Eh, bueno, tirandolle un pouco do hilo pois sí que ao final xa a palabra de ocupar eh? primeiro o dinde risas, pero despois vanse dando conta de que bueno, é unha forma tamén de poder ter acceso a unha vivenda Si, sí, de peito hasta culturalmente hai sistemas de cesión intrafamiliares que van surdindo <risas> de maneira eh, natural, non? Non o identifican como unha forma de uso, alternativa Pero de defeito é unha forma que, que se está a dar non? e que se deu ao longo da historia eh, na nosa cultura sen ser algo totalmente alleo e que non seña eh, a forte presencia que é certo que é a, a forma de, de vivenda en, en propiedade. Non? Realmente é bastante salientable. O que é bastante interesante tamén é de como son os distintos contextos, tanto Camariñas, Castro Verde, Sada, A Coruña, O Burense, Enxarria, os centros aos que fumos nos testar a unidade didáctica, depois hai moitos centros nos que realmente nos non acudimos, senón que é máis o profesorado, porque realmente non o que pretendíamos era que o profesorado fose bastante autónomo á hora de, de aplicar a, a unidade didáctica ¿no? e que tiver aí ese, ese feedback. E realmente hai moitas persoas que repiten, non que nos mandan achegas sobre, pois pues mira, pois pues me foi útil, Yo empreguei solo esta parte. Realmente eso é algo que incrementa a riqueza do que é a, a temática que deseo que nos pretendíamos ¿no? que a, existise o dereito a hábitat como tema que se traballase dende un enfoque de dereitos e que despois se visibilizasen distintas problemáticas tanto da bebenda como o desénero como os conceptos de, de valores con respecto aos factores patrimoniais por unha banda ou que era o, aqueles aspectos máis negativos non que é o que comentaba Charlie con respecto a eses cliches eh, nos que se, se ten envolto o que a o feísmo eh é o que está agora en boga que é o tema da paisaxe, non? Dicir como están imbricados de unha maneira tan complexa o territorio, a paisaxe, a cultura e as dimensións socioeconómicas nas que estamos embebidos día a día, tanto se eres da cidade como se estás nun entorno rural e agora nun entorno máis ruro-urbano, porque hai espacios intermedios aquí en Galicia que dese usa é unha característica bastante notable. e a verdade que, que foi bastante nutritivo máis para, para nós como grupo que está a analizar esas reivindicacións dentro do local dunha cidadanía global, non non analizálo con contextos desvinculados do, do propio alumnado. Despois tamén unha algún caso así máis concreto, o tema da da zona de Miño, non que destacaba un pouco que a súa visión moitas delas aparecía reflexión sobre as zonas de urbanización non grandes urbanizacións que se construíron en época da burbuña imobiliaria por grandes constructoras e que quedaron como abandonadas moitas veces en rematar e que ocupaban pois esa paisaxe que nun momento fora natural, que se convertera en urbano pero nunca se chegara a habitar, é decir, eran como grandes fantasmas que eh, existían no, no territorio pero que non se usaban que, non, que se tiñan abandonados por falta de urbanización e por falta de persoas ¿no? E aí realmente un tema moi importante no que se fixaba moito o alumnado era o tema do espacio público O espacio público como un elemento bastante importante á hora de artellar a comunidade E despois espacios que están en proceso de, que, bueno, en un proceso de transformación, como poden ser os lavadoiros ou elementos da nosa, da nosa patrimonio cultural e que como os transforman eh, os eh, reapropian entón eso sí que era un espacio que tiña un pouco que ver con esa visión dos comuns bastante interesante que está agora moi, moi nos medios ¿no? entón non os identifican como o plano teórico pero sí que os identifican dentro do plano do seu uso ¿no? deses espacios que, que precisan tanto en miño cos espacios públicos e intersticiales que había no, na grande promoción inmobiliaria que había ali, no? e como os incorporan ao seu día a día, porque realmente son espacios habitados, no? non son espacios asépticos a, as problemáticas do, do día a día verdad é verdade que bastante interesante a aprendizase que nos dan porque como comentaba, se comentaba antes non están deslavazados do, do mundo non están por unhas partes eh, moitos dos clichés que, eh, e dos estereotipos que, que se venden nos medios ou en algúnas partes da, do feito cultural pero despois eh, son son moi críticos ca, ca realidade que teñen o seu derredor é eh, a verdade que, que é moi interesante motivar ese pensamento crítico Parece-me curioso que algún rapazada cando se eu, eu penso que faino desta forma cando se propoña a actividade parecen que fan de reporteiros, como que se poñen a, a cámara colgada ao ao pescuezo e van en busca de de algo. Isto chamaba atención porque como o mellor van a un sitio que non é o seu hábitat natural, non? Que Eh, pois, é o coñecido do meu pobo, pois vou, vou aí ainda que nunca fora na miña vida, pero vou sacarle unha foto a eso porque eso é o que representa a miña vila. Ainda que non sexa meu nin me pertenza, nin me sinta identificado con ello, pois vou aí porque se saco unha foto desto seguro que saco boa nota por decisión de algunha forma, no? Eso chamame bastante atención máis que digan, bueno, pois unha foto da miña do meu hábitat, pois voulle sacar unha foto da miña casa ou o terreo no rural, por exemplo, o terreo no que paso ajudando a familia a, a traballar ou o que seja. Outros aspectos importantes que ten que ver un pouco co que comentou antes Lucía, do tema da memoria, Era vinculación emocional cos espacios, eh, sobre todo me recordo en Ponte do Porto como eh, os rapaces falaban cunha emocionalidade super profunda no tema do, do, dos moiños. Como eran esos espazos que compartían cosos a vos e as aboas, entonces como es aprendizase dos oficios e da tradición cultural galega que está... Bueno, nun proceso de transformación bastante evidente, como se incorporaban os rapaces e, e falaban do, das prácticas que lles contaban o, os seus antergos. Non? Entón, esa vinculación tamén intraseneracional eh, penso que é moi rica eh, e hai hai un enorme potencial de cara a, a poder traballar nos centros o tema da, da, dos aspectos máis eh, non da memoria oral, da... Ademais co tema do territorio, co tema do, dos nomes dos lugares e eh, todo iso. é que, que por eso digo que aprendimos tanto, porque realmente os rapaces eh, as rapazs teñen un, un mundo moi rico non. Despois hai outro tema que tamén xa moito, sobre todo en medios máis urbanos ou metropolitanos, que o espacio de ocio por antonomasia día que é o centro comercial. Non? Que asocian a lugares onde ir de compras, onde estar xuntos cos amigos, onde ir ao cine, é dicir, como lugar de referencia, os grandes centros comerciais eh, vendo como ese modelo decir de estar pasando ali pois, toda tarde, todo día, o fin de semana é o lugar de divertirse. Decir, xa, moitas veces non aparece o espacio público, o espacio de rúa, o espacio de praza, senón aparece asociado pues, a ese lugar de centro comercial como eh, lugar que aglutina pois pues, moitas cousas diferentes, e incluso que é o lugar para, para estar, para pasalo ben, e non consumir, moitas veces, nisequera. Es decir, a estas idades non buscan lugar de consumismo, pero si sí para estar, ¿no? Entonces, o seguir estando ali, co paso do tempo sí si que asocias esa idea de consumismo, de aproveitar para... Sí, a verdade é que nos resal... foi bastante significativo ese resalte, non esa aparición brutal do espacio comercial, porque realmente significa uns desplazamentos bastante amplos, porque non é só xente dos núcleos das cidades senón xente que das áreas metropolitanas que se desplazan a Coruña por, no caso da Coruña ou en Santiago, no caso de, de, de Santiago, Vigo Pontevedra para terse lugar de encontro nun espacio comercial totalmente aséptico ¿no? a certos aspectos que realmente son bastante salientables anta ben, ¿eh? A veces tamén dicían que era porque aquí sí. ninguém nos ve. Era un pouco como ese espaço para os rapaces, rapazas adolescentes que non teñen un lugar onde estar sen sen sentirse vixiados por máis xente. Bueno, algún record que, que dicía eso de que ali ninguém nos molesta. Un pouco igual era. Si, sí, pero o <risa> importante é que sí. era o espacio de referencia. Sí, sí, sí. Entonces, eh Se ven, antes comentaba que había espacios que identificaban como da comunidade o espacio do, do ocio o desvinculaban totalmente de, da, da súa propia comunidade o trasladaban eh, e o dislocaban bastante, ¿verdad? Que era bastante significativo, porque era tanto no rural como no, no urbano. O curioso é que en algún centro educativo, a pesar de pedir que as fotos foran súas, non e chegaba a xente con fotos eh, de internet ou que se foran importantes ¿no? e recordo o, o caso do de Zalaeta, no que chegou un rapaz cunha fotografía incluso a, se o localizou que era fotografía do mundo derreténdose nun cono entonces ele levaba eso para falar do tema do hábitat en, en relación co tema da, do bueno, da o problema na capa do ozono derretimento dos polos Es decir, eso todo tamén o consideraba que era parte do seu hábitat, non? a pesar de non facer da foto, de non ser algo concreto do seu lugar, consideraba como hábitat, como hábitat mundial eh, que englobaba pois pues, tamén o problema mundiais e globais, non? me chocó ese un pouco de, ah, mira, incluso o problema global podemos e eh, acercalo local, non? Moitas veces eh, separamos Bueno, ao final é unha visión propositiva, non? Nese senso o darlles a a posibilidade de, de propoñer a explicación do seu hábitat, pois dá esa diversidade de, de visións e de escalas, non? De tratamento, a verdad que é bastante interesante. Que non debes mirar cara atrás O reloxo non para E futuro enda está por gañar Xa non aspiras a nada Agora xa te conformas O fácil de renderse Pero tens que volver a tentar Se lonta seguro que ti poderá. De lo que facer ti mesmo Ninguén te vai a xudar Non importa o que digan Non importa que pensen Racha con esos medos E non deixes que volte máis eso se perde cando non se loita ese se loita seguro que te poderá Para rematar o episodio de hoxe, comentarvos a senda deste mes. O próximo 30 de suño celebrarás en Madrid a Asamblea Anual de Socios de ASFE España. Para elo, desplazarás un equipo de persoas de ASFE Galicia e poderán coñecer as novas persoas que formarán parte da xunta directiva. O día 1 de xuño proyectarase o documental El Derecho a un techito, realizado por Agareso e ASES, na selección de audiovisuais escollidos para as xornadas con postela máis solidaria, que organiza a Coordinadora Galega de ONGdes en Santiago. A proyección será ás 19 horas no Centro Social Comunitario Don Xanch. A propia coordinadora organizará tamén o próximo día 3 de xuño en Santiago Un curso para todas as ONGs membro sobre participación e voluntariado. O curso estará impartido polo equipo Crack. E tamén, como parte dos cursos de verán da Universidade de Santiago, celebrará o curso Os obxectivos de desenvolvemento sustentable: a erradicación da pobreza e a fame no horizonte do 2030, que se celebrará do 13 ao 15 de xuño en Santiago de Compostela. Podes ver toda a información na web da Universidade de Santiago. Eu vou danza quando sintou ago dentro Abo que non devulaba E vou escutouás músicos pra. Poista aquí este episodio da facete recordade que nos podedes deixar a vosa opinión sobre este ou calqueiro outro tema do vosso interese, deixándonos un comentario na nosa web galicia.asfes.org o mediante un correo electrónico a gtcomunicacion.gal@asfes.org en twitter atopáredenos como @asf/habitando ou tamén en @asf/galicia e tamén temos páxina en facebook recordade que habitando ademais da nosa web tamén está dispoñible en ibox e, e itunes e que soamos os luns ás 6 da tarde en radio filispín Todas as cancións, ao igual que todo contido do podcast, distribúense con licencia Creative Commons no momento en que estamos a gravar. Nada máis, moitas gracias por chegar ata aquí e no seguinte episodio que se publicará o último verres de suño, que será o día 30. Adeus. Hasta logo. Salud. Adiós. Dança toca para que lembramos da vida Chora e para que lembramos Para que lembramos da vida Chora e soña Para que lembramos Para que lembramos Para que lembramos